Kapitola 29. devátá a v trest V Kurovském táboře vstali pádovci ještě před svítáním, aby se pomodlili a vykonali svoje raní obřady. Právě když Judištera dokončoval svůj obřadní koupel, do jeho stanu vrazil vyděšený trištědumnů Vozataj. Poté, co se uklidnil, vylíčil noční události. O králi, Draupadini i Drupadovi synové byli všichni zabiti. A Švatáma, Kripa a Krytavarma Varma spáchali na nejvýš krutý čin. Nemilosrdně zabili naše muže ve spánku. A Švatáma přišel jako zosobněná smrt a sekal do všech svým mečem hlava hlava. Každého, kdo se pokusil uprchnout, zabili šípy tam těch dvou. Myslím, že jsem jediný, kdo přežil. Nějak se mi podařilo z távora uniknout a dostat se sem, abych ti o tom řekl. Judištěra se zhroutil na zem a vykřikl. Žalostný nářek svého bratra zaslechli ostatní pándovci. Přiběhli k němu a on jim pověděl, co se stalo. I oni začali naříkat a zhroutili se na zem. Všechny přehlušil Judištěru hlas. Běda! Porazili jsme naše nepřátele a nyní jsme sami poraženi. Již tak hořké vítězství, dobité za cenu životů tolika příbuzných, zhoršilo ještě víc. Jak můžeme být teď šťastní, když jsou všichni naši synové, příbuzní i stoupenci zabiti? Běda. Zemřeli jako obchodníci na lodi, která přeplula oceán a nakonec ztroskotala na říční Mělčině. Co bude z Jak bude moci žít, až se doslechne, že její synové byli tak krutě zabiti? Judištěra se obrátil k Nakulovi a požádal ho, ať do pánovského tábora přivede draupadý, aby jí mohl tu strašnou zprávu šetrně sdělit. Po Nakulově odchodu ostatní bratři Judištěru utišili a ten potom opustil stan. Nastoupil do kočáru a v doprovodu svých bratrů, a Sátjakyho, který s nimi zůstal v ležení kurovců, vyjel do svého tábora. Jakmile tam Judiš teda vstoupil, uviděl zemi posetou těly. Useknuté hlavy a údy ležely rozházené kolem, ptáci do nich klovali a zvířata je trhala. Když pádovci viděli, že muži byli zabiti bezbrnění a neozbrojeni, chopili se zbraní a divoce se rozlíželi po stopách, které tu zanechali útočníci. A švatámu a jeho družinu však nenašli a tak se sazami v očích a na tvářích vstoupili do stanu svých synů a na lůžkách našli ležet pět bezhlavých těl. Zděsili se a propukli v žalostný nářek. Judyštyra, jenž se cítil zodpovědný za všechny ztracené životy, se roztřásl a zhroudil se na zem. Bratři se snažili Judyštyru utěšit, a mezi tím přišel do stanu na Kula zdroupadý. Jakmile spatřila neživá těla svých synů, padla v bezvědomí na zem. Býma jí postříkal obličej studenou vodou, zvedl ji a přidržovali. Zatímco se nezvadatelně třásla. Její jemná tvář stmavla žalem a podobala se slunci zahalenému bouřkovými mraky. Pančalská princezna podpíraná Bímou řekla. Díky štěstí, ó králi, si přemohl svoje nepřátele a znovu jsi dobyl zemi. Štěstí je i to, že se tvoje myšlenky nezaobírají synem Subadry. Tím bojovníkem mocných paží, jeho škurovci tak krutě zabili. Nyní jsou to moji synové, kdo byl hříšně zabit. Když vidím, jak je drónův ničemný syn zabil ve spánku, hořím nesnesitelným zármutkem. Pokud ten darebák za svůj zločin nezaplatí, zemřu. Přísahám, že složím slib Praža a budu se postit až k smrti. Draupadi se posadila do jogového sedu s nohama skříženýma podél těla a pažemi nataženými vzhůru. Nehnu se z tohoto místa, dokud mi nepřinesete zářící drahokam z hlavy a švatámi, zabitého jako zvíře. Judiš teda plačící princeznu utěšoval. Draupadý vzhlédla k Bímovi a zapřísahala ho. O Bímo, dbej své kšatrýské povinnosti, a zabij toho darebáka jako Indra šambaru. Žádný muž na světě se ti odvahou nevyrovná. Zas a znova jsi mi byl útočištěm a vlastně i všem svým bratrům. Pamatuj na tyto činy, zabij drónova syna a buď šťastný. Draupatin hlas se zalkl nářkem. Rukama si zakryla uslezenou tvář, hlava jí klesla na prsa a úpěla žalem. Ze své mysli nedokázala vypudit obraz pěti bezhlavých synů. Neustále se byla do prsou a její hlasité vzliky se rozléhaly stanem. Býma očima přelétl krve pro lidí, způsobené až vatámu. Oči mu plály a jeho mohutná hruď se rychle vzdouvala a klesala. Zvedlky, stále skrvavený z boje s Durjodanou. Požádal na kulu, aby mu dělal vozataje. Vyběhal ze stanu a naskočil do svého kočáru. Během několika okamžiků již vyjížděl tryskem z tábora. Věděl, že Ašvatáma by nejdříve jel naštívit umírajícího Durjódanu a potom by si to namířil do hastynáporu. A právě k cestě do hastynáporu teď nakula se svým kočárem ujížděl jako vítr. Krátce poté dorazil Krišna a spatřil ten příšerný výjev. Když mu sdělili, že se Býma vydal pro následovat Ašvatámu, řekl. O Judištyru, Býma je ti dražší než vlastní život. Proč tady nečině stojíš? Jistě víš, že drona dal Ašvatámovi brahmášeru, která dokáže zničit všechny tři světy. Ačkoliv mu otec zakázal použít ji proti lidem, jsem si jist, že v zoufalství ji proti Býmovi použije. Pouze Arjuna, který ji od dróny získal také, ji může zastavit. Neváhej a nahřiď mu, ať se vydá za bratrem. Pojedu s ním. Krishna připomněl Judištěrovi příhodu, která se před mnoha lety udála ve dvárace a která svědčila o Ašvatámově bezostyšné povaze. Jelikož věděl, že neexistuje mocnější zbraň než v disk Sudaršana. jel do dváraky a požádal Krišnu, aby ho vyměnil za Brahmášeru. Krišna s úsměvem odvětil. Disk je zde po mém boku, ohrdino. Můžeš si ho vzít. Nepřeji si výměnou tvoji zbraň. Ašvatáma sice vynaložil veškerou sílu, ale nedokázal diskem pohnout. Když to vzdal, Krišna se zeptal, proč disk chce. A švatáma odpověděl. Kdyby se mi podařilo ho uchopit, vyzval bych tě k boji o hrdinu jadovského rodu. Až bych tě porazil, s tvým diskem bych se stal nejmocnějším mužem na zemi. Musíš ho i hned zastavit, řekl Krišna na závěr. Je rozněvaný. Hříšný a krutý, vyjeďme okamžitě. Judištěra souhlasil. Krišna utěšil konejší mými slovy Draupadý, poklonil se Judištěrovi a vyšel ze stanu. Arjuna, který se ho chystal následovat, řekl Draupadý. O urozená ženo, až tomu bráhmanovi setnu hlavu, dám ti ji darem. Potom ti setřu slzy z očí a utěším tě. Až spálíš těla svých synů, může se vykoupat, stoje na jeho hlavě. Arjuna slova tomu bráhmanovi pronesl s pohrdání. Věděl, že je zakázáno zabít bráhmanu, ale až vatáma svým chováním prokázal, jak hluboko již poklesl ze životní cesty bráhmany. Krišnův vozataj dáruka stál připraven před stanem. Do kočáru byly zapřeženi čtyři krišnovi koně. Šajbja, Sugrýva, pušpa a Baláhaka. Klidně stáli a Krišna s Arjunou nastoupili do kočáru. Na dáruku v povel kočár vyrazil a plynule nabíral na rychlosti. Hnal se za ašvatámou a nebeský prapor se znakem Garudy, Pozlacený a posázený drahokamy se třepotal ve větru. Zakrátko dohonili býmu, který se nenechal od pronásledování a švatámy odradit. Myslel jen na soužící se draupady a hnal se vpřed s vysoko zdviženým kiem. Oba kočáry ujížděli ke Ganze. Po příjezdu k ní spatřili a švatámu obklopeného mudrci. Drónův syn u nich vyhledal útočiště v naději, že ho ochrání před pádovci. Věděl, že nikde na světě, ba ani ve třech světech, není místo, kde by se mohl před Arjunou a Kryšnou ukrýt. Proto se vmísil mezi bráhmany, věda, že k ním pádovci mají úctu. Seděl v jejich středu oděn pouze v jelení kůži. Býma seskočil z kočáru, a s řevem se řídil k němu. A švatáma zvedl oči a uviděl, jak se k němu žene zuříví pádů syn a spatřil také Arjunu s Krišnou, stojící poblíž na kočáře. Šivovu strašlivou sílu pozbyl, jakmile opustil tábor pánovců a pohled na dva mocné pánovce a krišnu ho naplňoval děsem. Pomyslel na Brahmáširu. Ta neodolatelná zbraň je jeho jedinou nadějí. Ašvatáma uchopil téblo trávy kuša a pronesl mantry pro vyvolání brahmášery. Jakmile to spatřil Krišna, zavolal na bímu, ať se zastaví. Pádův syn ho okamžitě poslechl. Když Ašvatáma svoji zbraň vyvolal, všechny strany světa zalilo oslňující světlo. Arjuna se při pohledu na oslepující síly, nejmocnější ze všech bramových zbraní, kterou ani on sám ještě nikdy předtím nespatřil, začal modlit ke Krišnovi. Můj milý pane Krišno, jsi všemocný bůh. Tvoje rozmanité energie nemají konce. Proto jen ty dokážeš zbavit srdce svých odaných strachu. Každý, koho pálí plameny hmotné existence, může nalézt cestu osvobození jen v tobě. Jsi mimo iluzi tohoto světa a nic ti není neznámé. Proto mi laskavě řekni, co je toto zářící světlo, které hrozí vše pohltit. Věz, že to je mocná brahmášera, kterou ve strachu o život vypustil tento hříšný muž. Neumí ji však stáhnout zpět, pártu. Krišna věděl, že drona o jejím používání neřeká svému synovi vše, jelikož si uvědomoval, že by ji pravděpodobně zneužil. Nyní ji v zoufalství vypustil bez ohledu na to, že by mohla zničit celý svět, včetně jeho samotného. Krišna vybíl Arjunu, aby ji zneutralizoval. Vypust svoji Brahmovou střelu, o párto! Ta se spojí s Ašvatámovou a pak můžeš obě stáhnout. Arjuna se i hned dotkl krišnových nohou a vybavil si mantry pro vyvolání zbraně. Vypustil střelu a ta se na obloze střetla s Ašvatámovou. Nebesa zalil obrovský kruh oslnivé záře. Vypadalo to, jako by vyšlo druhé zářící slunce a chystalo se spálit vesmír na popel. Mezi mudrci na břehu řeky seděl Vjasadeva. Sledoval spojenou sílu obou brahmových zbraní a zmocnili se ho obavy. Běžel k Ašvatámovi a řekl mu: O brahmano, co to děláš? Proč jsi vypustil tuto zbraň? Vždyť zničí svět. Okamžitě ji odvolej. Ašvatáma pohledl na mudrce, ale neodpověděl. Nedokázali ji stáhnout, ale mohli ji přesměrovat na jiný cíl. Viděl, že jeho pokus zabít Arjunu s Krišnou je zmařen. Jeho síly na Arjunovy pokročilejší válečné umění nestačily. A švatáma si uvědomil, že mu do tváře zírá smrt. Pádovci s ním určitě nebudou mít slitování. Zklamaný a zúfalí. Si vzpomněl, že utara, aby manjova manželka, čeká dítě počaté ještě před princovou smrtí. Nosila v lůně posledního člena kurova rodu. A švatámovi se hlavou honila jedna myšlenka za druhou. To pišní kurovci zabili jeho otce a chystali se zabít i jeho samotného. Rozhodl se, že máli zemřít, Vezme sebou i poslední naděje dynastie Kurovců. Soustředil se na Utaru a zvláště na dítě v jejím lůně. Pronesl mantry, aby změnil směr brahmášery a ta se rozletěla k táboru pándovců, kam utará přišla zdravupadí. Arjuna, jenž nevěděl o Ašvatámově zlotřilé touze, pronesl mantry, aby stáhl svoji zbraň a oslnivá záře na obloze pomalu pohasla. Vyásadeva viděl, že nebezpečí pominulo a vrátil se na svoje místo mezi mudrce, kteří právě konali oběť Višnuovi. V pánovském táboře utará náhle pocítila nebezpečí. Neznala jeho příčinu, ale cítila, že se něco blíží. Krásná princezna, Stále ještě mladičká dívka padla na zem. Údy se jí třásly a měla strach. Modlila se ke Krišnovi, jehož považovala za svoje jediné útočiště. Sepěla ruce, sklonila hlavu a řekla. O pane pánu, pane vesmíru, si největší z mystiků. Prosím ochranně, neboť v tomto světě duality mě nikdo jiný před spáry smrti ochránit nemůže. Krišna uslyšel její upřímnou modlitbu, když seděl na kočáru s Arjunou. Pochopil ašvatámovi záměry a okamžitě expandoval svoji osobní energii, aby utaru ochránil. V mystické podobě vstoupil do jejího lůna a dítě zakryl. Blížící se bramášru zneutralizoval a poslali na oblohu, kde nemohla uškodit. Utara a ostatní pánovské ženy s úžasem hleděly na střelu, když se vznesla vzhůru jako planoucí kometa. Krišna je nepochybně všechny zachránil před jistou smrtí. Té, co Arjuna stáhl svoji nebeskou bramovou zbraň, vystřelil na Ašvatámu další zbraň, která ho okamžitě spoutala silnými provazy. Se skočil z Krišnova kočáru, běžel k Ašvatámovi, chytil ho za vlasy a vytáhl na kočár. Zdráhal se zabít syna svého učitele, přestože toho byl schopen. Krišna viděl, že Arjuna ušetřil Ašvatámův život a řekl. O, Párto, neměl bys s ním mít soucit. Není to žádný bráhmana. Zabil nevinné chlapce ve spánku. To vždy odporuje zásadám zbožnosti. Jeho hříchy byly mimořádně závažné. Měl bys ho zabít pro jeho dobro. Jinak se stoupí do pekla. Navíc si draupadý slíbil, že jí přineseš hlavu vraha jejich synů. Neváhej. Krutě zavraždil členy tvoje rodiny a nepochybně si zaslouží tvýma rukama zemřít. Zničil jméno vlastní rodiny. A nepředstavuje nic jiného, než ohořelé zbytky svojí dynastie. Okamžitě ho zabijí. Arjuna mrštil a švatámou na podlahu kočáru a odpověděl. Necítím se schopen ho zabít, o Krishnu, Jak bych mohl spáchat čin, který způsobí takovou bolest srdci mého učitele? je to tvůj pokyn, pak se to stane. Pokud jde ale o mě, raději bych ho odvedl k Judištyrovi, abych vyslechl jeho soud. Také Draupadý může rozhodnout, co by se s tím darebákem mělo udělat. Krišna přikývil. Dá ruka pobídl koně a za chvíli dojeli do tábora. Těsně za nimi dorazil i Bhima. Arjuna přivlekl a švatámu před Judištyru a Draupadi a řekl. Zde je vrah našich synů. Co s ním mám teď udělat? Drauparý měla díky měkkému srdci s ašvatámou, který seděl se skloněnou hlavou, soucit. Jelikož byl bráhmana, sepěla uctivě ruce a řekla. Propust ho, Arjuna, protože je to syn tvého učitele bojových věd. Říká se, že syn je totéž, co jeho otec. A proto je to, jako by zde byl sám dróna. Vždyť drónová manželka nevstoupila na jeho pohřební hranici, jen proto, že má syna. Zabití a švatámi, jí, naší nadřízené, hodné naší úcty, způsobí zármutek a nemůže být v souladu s náboženskými zásadami. Můj pane, nenech naříkat jako mě. Také bychom se neměli my, Členové královského stavu prohřešit zbytečným zabíjením bráhmanů. Takový hřích může spálit celou královskou rodinu na popel. Judištera souhlasil s droupaděnými slovy a řekl: Výborně, výborně, o urozená ženu, tvoje slova jsou zcela v souladu s posvátným učením v. Arjuna z dvojčaty také vyjádřil souhlas, Býma však nikoli. S tímto mužem nemusíme mít žádné slitování. Nemilosrdně zabil spící muže jen kvůli vlastním zájmům. Zabít ho je jediný vhodný trest. Býma se hrozivě blížil k Ašvatámovi se zatětými pěstmi. Oči měl rozšířené vstekem a skřípal zuby. Draupadý se rychle postavila mezi něho a Ašvatámu, který dosud nepronesl ani slovo a hleděl do země. Krišna viděl vznikající spor, vykročil vpřed a položil ruku na Bímovo rameno, se slovy, aby zachoval klid. Otočil se k Arjunovi a řekl. Bráhmana, i když se prohřešil, by neměl být zabit. Jeli to však útočník, musí být zabit. Všechna tato nařízení stojí v písmech. Měl bys podle toho jednat. Musíš splnit svůj slib manželce a musíš také jednat tak, aby byl spokojen píma i já. Oba chceme, aby z tohoto vníka zabil. Arjuna pohlédl na Kryšnu, který vypadal, že má čtyři ruce když udržoval býmu v patřičných mezích a těšil draupadý. Chápal Krišnovi dvojsmyslné pokyny. Ašvatáma má být zabit i nezabit zároveň. Vytasil svůj jako břitva ostrý meč, uchopil Ašvatámu v úzel vlasu a usekl ho i se zářícím šperkem, který ho obepínal. Šperk v sobě skrýval Ašvatámovu mystickou sílu. A jakmile byl odstraněn, až vatáma se otřásl a zhroutil. Arjuna předal šperk k se slovy. Zde je drahokam, který si zpřála, o krásná ženo. A švatáma je totiž prakticky mrtvý, neboť useknout vlasy mocnému bojovníkovi se rovná jeho zabití. Vedy ve skutečnosti také předepisují takový trest pro pokleslé bráhmany ale nikdy neschvalují zabití těla. Býma Arjunu pochválil za moudré rozhodnutí, které všechny potěšilo. Odvedl Draupadý k blízké pohovce a posadil ji na ní, zatímco Krišna promluvil k Ašvatámovi. O, synu dróny, všichni moudří lidé si tě budou ode dneška pamatovat jako zbabělce a darebáka. Budeš si muset vychutnat plody svých hříšných činů. Tři tisíce let budeš bloudit po zemi, sužovaný nemocí a naprosto sám, neschopen s nikým hovořit. Budeš si zoufat, páchnout a sídlit v hlubokých lesích a ponurých pustinách. Až tato doba uplyne, budeš nakonec očištěn od svých hříchů a vystoupíš do vyšších končin. Teď jdi ty darebáku. Arjuna a Býma postavili Ašvatámu na nohy, rozvázali ho a vyhnali z tábora. Ašvatáma zbavený svého šperku a tím i síly a proklet Krišnou zmizel v lesích, aby započal svoje osamělé vyhnanství. Po jeho odchodu se Judištira zarmouceně dotázal Krišny, jak se drónovu synovi podařilo zabít bojovníky v jejich táboře. Nechápu, jak bylo možné, že hříšný a mohl zabít Drišta Dumnu a tolik dalších mocných bojovníků. Řekni mi, o Krišnu, jaká síla ho posedla. Krišna vysvětlil, jak a uctíval Šivu a získal od něho moc zabít bojovníky. Věz však, že jejich čas nadešel. Vykonali moji vůli a nyní dosáhli končin věčné blaženosti. Proto, o králi, pro ně naříkat nemusíš. Krišna Judištěru utěšoval véckou moudrostí a ostatní pádovci a jejich ženy naslouchali. Blížilo se poledne a Judištěra, který se cítil povzbuzen, řekl bráhmanům, že by měli jít ke ganze, vykonat poslední obřady svých synů a dalších příbuzných. Těla všech zabitých bojovníků, zabalená do prostých bavlněných látek, nechali odnést na břeh. Následoval je truchlící průvod pánovců. Ženy kráčely v jeho čele a za nimi šly stovky bráhmanů, pronášejících vécké mantry a rozazujících po zemi trávu kuša. Pomalu došli na břeh a započali tam pohřební obřady. Množství služebníků přivedených z města položilo tisíce těl na velké pohřební hranice postavené podél břehu řeky. Zatímco se vzduchem rozléhal žalostný nářek žen, bráhmanové vykonali obřady a hranice vzplály. Poté všichni vstoupili do vody. A věnovali zemřelým duším modlitby. Po skončení pohřbu se pán Dovci a Krišna pomalu rozjeli kasty náporu. Dritaráštre a Gandárí seděli sami ve své komnatě. Když je Krišna opustil, opět propadly zármutku. Slepému králi poklesla hlava na hruď a jeho dech se změnil ve smutné vzdechy. Vypadal jako kdysi velký strom zbavený větví. Do komnaty vešel Sanžaja. Když se ohlásil, dritaráž teda vstal, aby ho pozdravil, a pak se zhroutil. Sanžaja starého krále jemně zvedl a řekl. Proč se rmoutíš, o panovníku? Žal je k ničemu. Padlo osmnáct a k šouhyní, a země přišla o stovky k šatriů. Žádný z tvých synů nepřežil, tak jako mnoho jejich příbuzných, přátel a rádců. Nyní bys pro ně měl vykonat pohřební obřady. Nač zde ležet a ronit slzy? Tritarášter vykřikl a znovu spadnul na hedvábný koberec rozprostřený na podlaze jeho zatemněné komnaty. Sanža odhrnul těžké závěsy z nejbližšího okna a do pokoje vniklo slunce. Král i královna vypadali neupraveně a schrádle žalem. Ani jeden z nich již několik dní nespal. Sanža opět pomohl drteráštrovi na nohy a starý král těžka dosedl na svůj trůn. Zálknutým hlasem řekl. Bez synů, přátel a rádců se budu muset zoufalý potulovat po zemi. Pro co žít? Běda, nedval jsem na slova rádců a teď truchlím. Krišna mi řekl, abych s pádovci uzavřel mír a vládl zemi jako svrchovaný vládce. Bíšma i Vidura souhlasili. Rozhodli jsem se následovat svého hříšného syna. Teď je mrtvý? A já se topím v oceánu zármutku. Moje hříchy v předchozích životech byly jistě velké, a proto teď trpím. Kdo na zemi trpí více než já. Osud mi uštědřil nesnesitelné rány. Ukončím svůj život. Ať sem pádovci přijdou a vidím je soustředěného na poslední velkou cestu k věčnému brahmanu. Sanjaya zavrtěl hlavou. Dritaráštrovo prázdné bědování slyšel již mnohokrát. Vzal krále za ruku a odpověděl. Odvrhni svůj žal, o králi. Dobře znáš védské pokyny o nevyhnutelnosti smrti a věčnosti duše. Vše se děje jak má. Všichni lidé dostávají náležité výsledky svých vlastních činů. Tvoji synové byli zničeni kvůli tvojí chybě. Svého syna, kterého vždy vedli hříšní lidé, jsi následoval jen z chamtivosti. Tak ti tvoje zvrácená inteligence těla přesně jako ostrý meč. Tolik lidí se tě snažilo navést na cestu cnosti, ale nepopřáli si jim sluchu. Navzdory své učenosti a inteligenci si nebyl hoden být vladařem země protože jsi si postrádal schopnost rozlišovat. Tak jako již mnohokrát předtím, Drita Ráštrovi objasnil, že vinu může přičítat jen sám sobě. Nyní je nucen litovat. Člověk, který v záhybech svého šatu přechovává žhavý uhlík a potom naříká, když ho oheň spálí, není nic jiného než pošetilet. Ty a tvůj syn jste mezi sebou udržovali pádovský oheň a svými slovy a činy jste ho rozmíchávali. Nyní do něho tvoji synové spadly jako hmyz. Proč naříkáš? Od té doby, co Vidura opustil palác a vydal se na poutní cestu, Sanjaya stále více zastával úlohu králova rádce. Stejně jako Vidura hovořil otevřeně a bez strachu. Vstaň, o králi, a věnuj se svým povinnostem. Proč naříkáš proto, čemu se již nelze vyhnout? Všechny stvořené bytosti budou zničeny, vše vysoké nakonec padne, jednota vždy skončí rozdělením a život smrtí. Všichni tvorové jsou jako členové karavany, směřující do stejné země. Každého z nich potká smrt a žádný ji neunikne. Není tedy podstatné, kdo půjde první. Tvoji synové se po slavné smrti uprostřed bitevní vřavy jistě odebrali do vyšších končin. Písmo to uvádí jasně. Pro kšatriu není lepší smrti než v bitvě. Tvůj nářek pro syny je bezdůvodný a bezvýznamný. Budešli se mu oddávat, jen poroste. Pouze méně inteligentní se nechávají přemoci bolem. Zarmoucenému z něho neplyne žádný prospěch. Naopak, odvrací ho od povinností a brání mu v dosažení cíle života. Sanjaya nikdy nepřestal drteráštrově radit pro jeho dobro, přestože jeho rady nebyly brány v potaz. Teď, když král o vše přišel, je mnohem pravděpodobnější, že vezme dobrou radu vážně. Sanjaya chvíli hovořil, přičemž opakoval moudrost, kterou slyšel o trišiu. Drita pozorně naslouchal, vybízel ho, ať pokračuje, a z jeho slov čerpal úlevu. O králi! Všichni lidé získávají jen výsledky svých vlastních činů. Jednáním s touhou pozisku dosáhnou pouze opakovaných zrození v tomto světě se strastmi, které je doprovázejí. Moudří jednají jen v zájmu osvobození. Tím, že odevzdají svoje činy nejvyššímu, se osvobozují spout činů. Ten, kdo koná svoji povinnost, pouze jako oběť pro potěšení višnula jistě vystoupí do končiny nesmrtelnosti, kde panuje věčná radost. Ti jejíž srdce jsou posedlá chtíčem a touhou po hmotném požitku, však budou trpět dál. Dritaráštra cítil, jak ho Sanjaya kárá a litoval svojí pošetilosti. Vstal z trůnu a opět spadl na podlahu. Gandhari tiše lkala, zatímco Sanžoja mu skropil tvář chladivou navoněnou vodou. Když starý vozataj utěšoval krále, vešel do komnaty Vyasadeva. Vycházela z něho duchovní záře a když se blížil ke králi, zdálo se, že se nad podlahou vznáší. Dritaráštre zaslechl mudrce přicházet a vstal, aby ho přivítal. Řekl. Běda, o pane, jsem zničen. Hanba tomuto světu a hanba lidstvu. Všechny naše bolesti mají kořen v lidské existenci. Jak lze snášet bolest ze ztráty bohatství a všech milovaných? Neštěstí, které mě postihlo, skončí až s mým životem. Proto svůj bídný život ukončím ještě dnes. Vzlikající drita se znovu zhroutil na podlahu. Když ho Vyásadeva viděl v tomto stavu, řekl. O mocný vladaři, slyš moje slova. Jsi učený a moudrý. Znáš vše, tak nyní přijmi útočiště u této moudrosti. Proč se proto, pro to, co je ztraceno, když vše v tomto světě je jen dočasné? Čas samotný učinil svého tvého syna příčinu a způsobil jeho zkázu. Osud nikdo změnit nemůže. Znám jeho běh určený nebeštěny a nyní ti jej objasním, aby tvoje mysl nalezla klid. Vyásadeva vysvětlil, jak se před časem zúčastnil schromáždění na Indrově dvoře. Viděl tam mnoho vznešených ryšiů, vedených náradou a také samotnou bohyni zemi. Do schromáždění přišel všemocný Višnu a země ho snažně prosila. Můj milý pane, slíbil si, že ulehčíš mému břemeni. Nechce tak brzy stane. Višnu jí odpověděl. Nejstarší ze stadry synů tuto tvoji touhu splní. Prostřednictvím tohoto krále dosáhneš svého cíle. Všichni králové, kteří plundrují tvoje zdroje, se střetnou v nelítostné bitvě za jeho zájmy a navzájem se pobíjí. O krásná dívko, vrať se a nadále nestíhu všech bytostí. Ta bitva zakrátko tvému břemeni ulehčí. Vjásadejva dále vysvětlil, že Durjodana byl inkarnací Kaliho, boha vládnoucího blížícímu se věku hádky a utrpení. Ke krve prolití došlo právě působením jeho temného vlivu. Drita Raštra by neměl vynit pándovce. I jim nárada řekl o opatřeních, která nebešťané učinili. Zarmoutilo je, že mají být součástí takového hromadného zabíjení, a proto se mu snažili zabránit. Ale Durjódanu se jim přesvědčit nepodařilo. Vyasadeva nakonec řekl. Tímto jsem ti vyjevil tajemství Bohu o králi. Neměl by se zarmoutit. Všichni padlí bojovníci teď šťastně žijí na vyšších planetách. Země již necítí jejich břemeno a vlády se ujal spravedlivý vládce v osobě Judištyry. Svět tak bude veden cnosti. Odvrhni svůj žál. Pokud tě soucitný Judištyra uvidí v tomto stavu, vzdá se života. Vzmuž se. Prožij svoje zbývající dny v Askezi a dosáhni cíle života. Drita Ráštra si povzdechl. Se Sanžajovou pomocí se postavil na nohy a odvětil. O nejlepší zrišiu, když pomyslím na svoje syny, utápím se v hoři a téměř ztrácím vědomí. Tvoje slova mě však přesvědčila, abych ještě žil. Svědomím, že vše nařídili bohové, se vynasnažím odvrhnout zármutek. Tak budu žít dál. Poté Vyasadeva zmizel. Dritaráštra a Gándárí pocítili úlevu a odebrali se do svých soukromých komnat k odpočinku po žalem probdělé noci.